Du snart ska lämna stan Behöver tid att tänka och andas ut Livet är en storm på öppet hav Tänk, jag har hört allt därför där förut. Ja, nu är det podd igen. Vilket avsnitt har jag faktiskt ingen aning om. Nej, det är 300. 20, någonting sånt där. Och det skulle ju handla om humor idag. Oj. <laughs> ja, just det. Och... Jo, men jag såg ju först. Vi sitter i din bil. Och det var väl lite humor, bara med registreringskylten som du hade valt. Mm. RSD. RSD. Och för de inbitarna vet jag att det betyder Record Store Day. Mm. RSD Drop One. Bara det är ju humor. Ja. <laughs> ja, sa jag att vi var på väg upp till Uppsala? Det måste vara tredje gången vi spelar in. Ja, till Open Mind då. Ja. Jag, är det, det rakt fram här? Ja, du kör rakt fram bara Stockholm. Och ser det sa jag. Mm. Tunneln går ju, men den ja, det går man lite snabbare. Det är som kö här. Ja. Ja, nej, men Jag vet att vi har spelat in där en gång tid. Är det det första gången vi var där. Det ja. var väl i höst, eller fjol? Ja, fjol, förra året i. När vinylsamlingen började, när den stunden kommer så att säga. Ja, men så tror jag en gång till. Eller, vi var ju där för en gång. Så. Det här ska bli spännande. Lika spännande som den här podden som skulle, som skulle handla om, om humor. Du har ju varit på resande fot så det har inte varit så mycket förberedelse för dig. Nej, och så plus att det har varit lite kaotiskt igår då... Eh, ja, Arikas kylskåp-paja och så vart, ja, var det varit Jag har ju nu på varit köpt ett nytt Den en sån här kylbag. Hon har ju hyresrätt så att hon ja, får en, ja. Men struligt, så hade jag skit mycket mat. <laughs> och du är snabb och allt sånt. <laughs> och ölen i kylskåp ska jag inte prata om. Nej tror ni att det upp allting i år? Lycka av så att säga. Ja. Det kan ju sunaerna. Ja. ja. ja det är ju ja. Ja, ja. Nej, men vi kan ju, det kan ju bli till lite kortfattad bara en liten jag skriver upp euh, en, en, en, humor åt som är fantastiskt roligt. Det är ju och det, alltså allt som vi tar upp nu, det har ju berörts Ja, Ja, det. Det, det, det, det har ju berörts förut. Men just nånting som är illa, det är ju snubbelhumor. Gör det Ja, alltså, inte så att folk ramlar och, och gör illa sig. In, är inte det. så, eller såna grymma, men, men liksom bara en liten styrpning är mm. fantastiskt kul. Jag tycker det är roligt att någon går in i en stolpe, ofrivilligt. Ja, eller in i en här, glasdörr. Ja, som, som Toppe <laughs> gjorde på... Ja. På, I det del av Köping ja. Men det ska ju inte vara liksom Så att man nej, ju Ofta kan det vara om man har sett När det har varit på tv Eller nu, nu när det är massor på, på Youtube Massa grejer folk som ramlar, De gör ju illa så på riktigt Ramlar ni från tak Men jag, jag tänker mer på så här snubber Just att man Man stöter till Bara lite grann mm. Mm. Man snavar lite grann, man ramlar inte men man stöter i foten. Ja. Och sen det bästa kanske är att när, när folk när tittar runt var de som såg. Ja, ja. eller halkar de... mot bananskål. Ja. Det är bra. Jag tror aldrig jag har sett det. Nej inte jag heller. Men jag vet bananer, eller trasande bananer gjorde ju gjorde skiskor De hade ju vad heter det? Spänne på, på skorna som de klämde fast bananskål så och de <här> Nej men, just när vi... Det var ju ett tag sedan, ja det var ju så länge sedan, för då jobbar ju. När jag åkte till tunnelbanan, när jag åkte tunnelbanan till jobbet, ja, och så hade vi just pratat om att vi skulle ha humor. Mm. Då var det en tjej som, som stod i, i gången, och så böjde hon sig ner och skulle plocka upp någonting från väskan, och så bromsade tåget in, <laughs> så hon ner på rumpan. Oh, yeah. Och det är, det är fantastiskt kul. Det är, det är, den humorn, det är var... jätteligt. du skrattar och... Nej, man fick till lite grann. Här. Man låg i mjugg, som ja. du brukar säga. Ja. Och jag, jag, jag har... Jag har faktiskt en, en, en två i topp där. Över vad som är roligast, vad som händer då. Ja. Eh, på andra plats har vi det om det är liksom en... En hatt eller en huvudbonad kommer på sned när man, man stöter till någonting. Det är det enda som händer. Bara att hatten liksom kommer ja. på sned. Eller eller, eller glasögonen. Ja, glasögonen har kommit på första placka. Okay, ja, Jag Jaha, förlåt. Glasögonen, är på, det var min första placka. Att, ja. att de kommer lite snett. Det är faktiskt roligt. Ja, det är ju fantastiskt. Du ska försöka rädda situationen och sitta och bli snett. Ja, den, den är bra. Jag har ju också en, en komikerbotten. Alltså, i, i Sverige är det sämsta som svensk komik kan erbjuda. Det blir intressant. Då drar jag tre stycken eh, olika namn. Vi börjar med eh, Lenny Norman. Alltså så dålig? Ja, men stand-up. Han var väl en bland de första stand-uparna. Jag har ingen aning. Nej, han yeah. var, det var ju tung i ja. Okej. Okay. Uh, på andra plats hade Malberg Nummer ett är den som är tråkigast, eller? Ja. Okay. Ad, uh, ja Han var också en gammal Ja men en gammal Det sämsta i Det, är... ja. det går ju in i klassen Buskys humor är Christer Ja, det är ett humor på Stefan och Christer Riktigt illa <snar> Ja men den här uh, Han som var i är då? bror eller vad fan är? Ja... Jo men det är inte heller Han är inte heller så... Det, det är ju mera Ja men buskis, lokal revy. Ja Nu när kör det här förbi centralen här ja. Då vet ja, du, då ligger ja, här. den här ja. Då ligger den här Man lurar hela tiden, det blir ja. ja. en det är jävligt bra ja, Eh, sen Har vi eh Komiker to Toppen och där, där är det lite blandat, mm. svenskt och utländskt. Ehh... Och där, de är inte alla mm. jag bara Langer. räknar upp, ja. de som jag har räknat till toppen. Och här ska vi lägga vänster, 50 Och då har vi killingänget. Mm. De måste leva också där. De har vi väl ägna ett program till det vi har berört om väldigt ja. ofta. Du kan väl säga ja, men Du kan ja, väl säga de om om någon skulle vara med på din lista ja, eller inte. Absolut. De är givna Eh, Seinfeld. Ja, givet. Den går ju på det är fortfarande bra när man råkar bläddra förbi det. Sexan. Ja, jag vet att den går ju på sexan två avsnitt varje kväll Jag tror att den finns på Netflix också nu mera. Eh, sen har vi gammalt från 74 var det väl Fawlty Towers, ah, jo, tycker jag fortfarande håller väldigt hög Länge sedan såg det, men det är, ju, det är också tidlöst bra. Mm. Kvarterets skatan. Ja, det är lite mer tveksam, men jag har sett lite grann och det, det kan vara bra. Men jag har aldrig fastnat liksom sett hela. Har du, du eh, har Jo. Plöjt? Jag har ju sett, jag tror till och med att jag hade någon på, på, på DVD. Ah. Och det, det bästa som det var, det var ju ändå det här när, när de hade så här parmiddagar. Ja, just det. Om man dödade någon eller att... jo, de Jag åker om när man har gjort förbjudna saker. Ja, om man tar ett papper från, man tar så här äh, ett från jobbet eller då säger Ulf ja, om det är David Batra. Jag dödat en. Ja, det var i Danmark. Det var i i Köln till Pulsemannen. Ja. <här> och så räddade situationen, eller frykt av något? Nej, ja, ja. Nej, men det var bara otroligt dykstemning och så säger jag sluta. Johan Glans måste säga att... Äh, äh, mera kaffe. <laughs> okay. äh, sen har vi också ett... Det var länge sedan och det kanske inte håller lika bra idag men det var också en mycket här palmiddagar som var jäkligt bra. Äh, lorry. Ja... Mm. Ja, jag är inte lika. Men nej, oh, det var... Väl... Det var bra, det var väldigt bra då och det kanske inte håller lika bra idag. Men... Äh, mm. Där hade de också väldigt många palmiddagar som var fina. Sen har vi naturligtvis brittiska och amerikanska The Office. Ja, ja det är ju, det är ju mm. eh, Sen har vi favoriten Peter Abelgen, naturligtvis måste ju nämnas. Ja. Har han varit på din? Nej, han har aldrig riktigt eh, fastnat. Men, men eh, däremot är det en där, ja. som du har fastnat för, det är ju Kalle Sändare. Han ja, ligger ju ja. ja. topp. Ja. Och sen även eh, Hassan. Ja, naturligtvis. Ja. ja. Eh, och sen är det eh, upp lite Göteborgs humor bara. Personer. Och det är ju sändare. Han är ju mm. göteborgare. Och även naturligtvis Peter Apleg, Men sen har du ju klassiker som Julebusken. Vad var det här då? Stenakis Ja, sån Hedemratt. Och, jag vet inte. Jag minns inte om det var... Den jag minns det var att de, de sjöng den här knöla in och så satt folk med sådana här underbara ölsejlar. Okay. Albert och Herbert. Ja. Är också. Galenskaparna. Där bör behöver gränsen gå någonstans. Jag tyckte att det var ganska kul när det kom. Men ju mer man synar i sommarna så är det ju väldigt mycket göteborskt. Okay. Vilket är förståeligt. Men jag tror att de är från Borås egentligen. Ja. Och så Kurt Olsson, och det var väl... Var det så roligt? Nej, det, det har ju inte hållit tidens tand riktigt. En enda mm. jag kommer ihåg som var, jag kom, som tyckte var lite roligt, det var ju när jag frågade alltså, hur lågt han hoppat ja. Och så Då var det hur lägst han hoppade, ja. hur brett han hoppade. Ja. Eh, Rowan Atkinson har jag inte tagit med, men han skulle naturligtvis ha haft med. Ja. Eh, Ja, men han, han har haft en föreläsning på funny business på skrattskolan. Och där förklarar han att föremål kan bli roligt på tre olika sätt. Mm. Genom att befinna sig på ett ovanligt ställe. Så det kan vara roligt. Mm. Genom att bete sig på ett ovanligt sätt. Och genom att ha fel storlek. Ja, det, är det var där de byggde på lite grann Magnus Brasse. Rassan, var, han har haft ja, så stora grejer, Magnus har alltid haft det för, grejer, haft det för, för små. Men, men med honom så är det roligt för han är... Vad var det, vad heter det? 9 o'clock news? Ja. Innan Mr. Beanie. Ja, ja då, då kom någon gubbe i våran åldervinn och ska köpa en stereo. Och, och då började en, driva men han. han. ska köpa en gramofon. Ja, så. <laughs> Grandpa eller... <med det. laughs> Jävla. Och så var <laughs> så det sådana här minerna. Ja, och så säger han till <laughs> uh, Rowan Atkinson som är som är den som står bakom disken och ska sälja. Han så doviskar lite till kollegan som står till. Viskar en bit fanny. Och så frågar man om man ska ha Dolby på högtalarna. och ja, hur många watt man ska. Ha. Ja, uh, medium säger han. No no no clues. Alltså. Uh, men hon kollar jag mycket på på vad fan heter det? Blackadder för det var så där men det var uh, Blackadder kommer jag aldrig in i riktigt. Uh, nej. Liksom. Det var någonting som gick där på. Vad var det mera vad med? Jo, Mr Bean förstås ja, det. Mr. Bean, ja. det uh, Jag var tänkte man bara det här av, avsluta lite, lite med uh, olika typer av uh, komik, av komiker, mm. lite av uh, du klungan det här det är jo, jo, men det finns ju brister i min lista. Klungan naturligtvis skulle ju... Det är väl en, en, en... Ja, men klungan... måste nya kille-gänget. Ja, precis. De är fantastiska. fantastiskt roliga. Clownen luktar bensin-gänget. <laughs> nej, det är någonting som är riktigt... Petri Humor. Ja. Eh, vad sa du, clownen luktar bensin? Ja, Circus Kiev. Det var <laughs> <laughs> de har stått och så tunga humorsatser. Peter ju. Man kan ju inte skratta åt det nu. Men jag för att någon eller några i de, de där ansamlarna gick vidare och blev väl hyfsat kända. Ja. En domstol kommer det Ja, namnet känner jag igen. Men... Det var ju Kalle Lind och. Det var ju också, liksom. Jaha, ja, Var med det? Ja. Jo, men vi har ju bo äh, boende komiker. Ja. Framställer komiska scener, eller berätt, ur livet på landet. Ja. Sådär. Det är väl Stefan och Chris Sen, en som är underskattad. Nej, men en, en sort som är roligare att, att titta på, liksom. Men sen, där gör, inte så roligt. Och det kanske inte ser jättekul att titta på, det, men... Det är så överdrivet så att det är... Clown. Roar barn och vuxna, med visuell humor, ofta på cirkus? Clown mm. har ju blivit, blivit en symbol för skräck också. Ja, just Då är det ju ja. alltså det är med det här, jo, men det en, skrämmande. Som, en som ska vara rolig som ja. är otäck. Ja. Och det är med clowner och sånt där, det har ju blivit liksom att... Nu får man inte ha masker på skolan om det är, någon, om det är halloween eller om det Varför? är... Nej. Det, det får man inte ha. Uh, Revykomiker. Presenterar sketch i en revy. Där har du Stefan och Christer i blandning med Bonkomik. Bon ja. Har du varit på någon revy någon gång? Ja. Några revy? Ja, i och för sig det var Det var ju PK med, ja. han var med i någon ja, revy. Jag var med också. Jaså då? <laughs> Lidrigt. <laughs> har du, du, har du no någonting som du kan... Vad gjorde du? Vad var det? Var det? Nej, jag var lite med på en höft, jag vet inte fan vad fem men det var, det var nåt sketchier och såhär, nej fan. Jag Kommer ihåg punchline eller som själva storm eller? Nej, jag har Jag ska, jag kommer på det sen kan jag ta. Men Nola Revin, det var en stor grej på, Vad fan vad jag tänkte på. du var inte med alltså. Nej, jag var med som det. Jo, det var det. Jo. glada gänget. De som var i många revyer med. Det var ju Solax med och Näslund och Mangulen. Jaha. Men... det var då Dorothy och Len hade ju ja. samlat ihop en ensemble som de, de körde revyer och sketcher eller vad ska det säga. Ja, Sådär, men de det var ju liksom, de tränade ju här. Baggers så att han hade blivit tillfrågad Om man ville vara med, men han tackade nej mm. Och, men Roger och, Roger var ju med, det var då en gång Som mimade om till Kiss Ja, ja det, det var en blandning liksom Ja, det var en hipp som hade lite Alltså, ja, körde på, alltså för skolan så här. Man ja. fick gå, det var Krokstad och Änget och och Näsle, var Näslund Ja, det, man såg han var rätt rolig Och Kristi Wiesten, om du vet vad det, är. det var liksom, det var lite, lite ja. Men det var ju helt oblyg. Ja, det kan jag tänka mig. Man Men säkert det bli en bra skådespelare. Ja, sen var det ju, nu så gör de kiss. Det går sminka så här. Det var rätt coolt kul. Det, alltså. det var ju eh, Roger, tror jag, var Peter Chris. Mm. Mange var på Stanley, och så var det Gene Simmons. Och Anders Berell, det var Ace Freely. <laughs> ja, du kommer ihåg. Ja. Men ja, som det låter så var det... Eh, glada gänget, de vet det ens var bästa namn. <laughs> glada. Ja, glada gänget. Rogers är, är lite för lägen ut om man tar upp det. Glada gänget. Ta, fråga hur det går med glada, om glada gänget ska återföra någonstans. Nej, nästa gång om man kör <laughs> volleybolls kan du inte hitta glada gänget istället. <laughs> ja. Nej, glada gänget får uppträda istället. Men eh, jag tänkte att det låter ju lite grann som, som en... Eh, en roliga timme på skolan och upphöjde två lite mer... Ja, men lite grann. lite mer uppstyrt från Dorothy O'Lehn som ja, var liksom ja. en teatermänniska. Jag tror Inka igen Jag vet inte vad hon jobbade med. Men det var lite... Att säga. Ja. Hade du kommit på dem då eller? Nej, ingen aning. Nej. Ja, den, den sista här komiken, det finns säkert fel, men stå upp komiken. ja det är en genre som jag inte är helt hundrad på. Mas, I och för sig Seinfeldt, det var han som började med. Han inledde i varje program, eller ett, ett tag i våran namn sedan. Vad tycker du om den här genren? Jag tror att jag, jag var på två Någon var med, med Babbel Larsson. Det var i tidens begynnelse. Och sen så såg jag en för kanske 7-8 år sedan med Schiffert och David Batra. Ja, det var så. Jo, men sen, sen såg man, var det en hyllning till 90-talet eller en försvarstal? Ja. Såg man hade det var ju som night. lite stand-up. Ja. Jo men sen såg vi, har ju sett på, vad var vi såg, ja det var ju som en show, liksom och har vi ju sett. Ja. Och sen har jag även, även sett, Fredrik Lindström hade en sån här, en snurra, han snurrade på, och djur och så kommer fram ett ämne som börjar prata om mm. det. Och det var väl... Jo. Det var helt okej. Okay. Det slog hade Malmberg och Lennonorma med häst längre ja alltså. Nej, det känns som att vi har... Var inte så ja. mycket brudar på listan? Det var inte va? Nu börjar komma in när det tänker <laughs> men... Babben nämnde det Ja, vi har en ämne i babben. I <laughs> vi i ja. Nej, vi går inte in på det. Ja, men i lorryänget fanns det ju. Ja, det fanns. Ja, men de, de tycker jag faktiskt var roliga här Mia och Klara. Ja, har du sett denna typ? Jag tyckte att det var bäst när, när roll det var roll-on på radio. Roll ja. Men det var ju lite samma sak på Mia och Klara. De förlängde figurerna så. Här. Men roll-on lyssnade jag mycket på. Jag tror jag var rolig. roll, -on, roll -on. Nä, Nästan lika rolig, den andra tycker jag var den nästan rolig inte Mia säringer utan några. De ja. spelar med återhållsam, de liksom. spelar den här gubben, som var säga. Så... Rolonman. Ja. Mm. Ja. Ja. ja, men de hade varnad sketch som det var, om det var, om det var eh, Mia som kom ut från, från toaletten, från offentlig toalett, och så kom och, och så en, en stod i köer och sa ja nu, nu luktar det väldigt mycket rinnande, men det, det är inte jag för det, luktade det luktade illa innan jag kom. Mm. Den här starka fräna lukten doften, den är inte min. Jag minner mer den här runda, mjuka. <laughs> <laughs> oh, bra. Ah, nej, men vi har väl tönt oh. ut hela eh, komik mm. på 21 minuter. Det är bra, bra jobbat. Så då håller vi tummarna för en lyckad jakt idag <laughs> på Opelmine. Ja. Jag har, hyrt, jag har hyrt en långtralare också. Så den kör parallellt här. Som kommer du att köra dit. Vi kan man sortera in allting i långtralarna här. Så det. I, I ordning. Kör nämnde man spacken 44. Ja. ja, vi säger som Tack! Hej! Hej! Ja yeah. Hallå Det hörs Ja men jag, jag pratar en högtalare, så går det inte att spela in här uh -huh. Men du hör med någonting Ja, ja men vi, vi, vi ska ju lotta Ämne Ja jag tar fram det lilla öglaset Ja Jag tar fram den stora lappen Spännande Oj oj oj hur många lappar Hur många är, kvar? är kvar? Hur många är det kvar? Gissa yes, är, är det tre kvar nu va? Eller? Ja Ja du ser Du har koll Japp eh, Okej okay. jag viker upp lappen och läser Pim Pim <laughs> Är det du eller jag? Är, jag? är det jag? <laughs> Nej jag vet faktiskt inte jag jag. Ja ja Ja Ja, ah, är ett, ett brett och nej, nej. Timpim. Timpim. tim tim tim tim tim ungefär som skogsläge som Nej, tim med p, är p. Tim tim. Ja, Andra blir <här> bra. Men, och det där är också ett ämne som vi har berört väldigt mycket. Ja, har vi det? Nej, jag tror jag inte. Ja, kanske inte. Någon gång då, du har sagt. men bra. Ja, kanske. Det blir, ja. det, blir en lätt, det blir en lätt uppgift att, att ta sig an. Ja, ja. Ja, men jättebra, då vet vi. Ja, Fint nej. bra, tjaa.